Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tanyakan adalah Mungkin seputar musrik Yang pertama Yang sering Saya kalau tanya adalah Menyekutukan Allah Kita Pertolongan kepada selain Allah Kemudian juga mempercayai Ada kekuatan selain kekuatan Allah Bagaimana kalau kita minta Bantuan atau pertolongan kepada Polisi misalnya Kepada polisi untuk menjaga Harta benda kita Kemudian Bagaimana kalau kita minta pertolongan Kepada Jin yang dipercayai Juga bisa menjaga Harta benda kita Kemudian juga Bagaimana kalau kita minta Pendapat petunjuk Melalui Uh, bisikan Goib Apakah itu termat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minta tolong Minta tolong itu boleh Cuma kepada hamba Allah Dan hamba yang diduga Bisa membantu Kalau minta tolong kepada hamba Yang tidak bisa membantu orang gila Contoh Ada kata Hei Tolong tak jaga rumahku kata Gila atau tidak? Gila Kalau anda minta tolong kepada polisi untuk jaga rumah Polisi minta bantu tidak? Bisa masuk akal, sehat ya. Kelihatan orangnya Polisi, ini anda pak polisi Dan memang polisi dididik untuk keamanan Ini gambar-gambar kanan dulu ya Jadi kalau minta bantu, siapa yang kita mintai? bantu adalah hamba Allah boleh kita minta bantu kepada hamba, ya hamba Allah yang diduga dia bisa membantu karena Allah berikan kekhususan kepadanya polisi, tentara, keamanan, pesilat Allah beri kekuatan kepada dia Allah yang kasih maka kita boleh minta tolong kepada dia saya minta tolong kepada si dokter karena Allah memberikan ilmu kepada dia dokter tolong saya, obatin saya yang kasih sembuh siapa? Allah, tidak ada masalah minta tolong kayak begini nih Asalkan tetap keyakinan kita yang asli adalah Allah. Dan kita wajib bersyukur ini ada pendidikan dari Allah. Tapi ingat, yang kita minta tolongi adalah hamba Allah yang sekiranya mampu. Tapi kalau hamba yang tidak bisa mampu, kita sakit. Contoh, ini. Urusan sama jin. Melihat atau tidak? Dibohongin sama jin. Urusannya macam-macam. Ini biasanya orang memang hobi sama jin itu. Jadi orang ada cita-cita pengin jadi Jin kayaknya ni, diki dikit sama Jin, Jin, Jin, Jin, puasa Jin, baca surat Jin, sini Jin, Jin. Akhirnya betul saya punya teman di akhirnya dipanggil Jin dia itu. Karena diki dikit cari ilmu Jin. Ah. Disebutkan dalam Al-Quran kau akan capek jika urusan dengan mereka itu. Bukan alammu dan dia bukan alam. Alammu bukan alamnya, alamnya bukan alammu beda. Urusan dengan sesama manusia selesai. Biasanya yang sudah urusan sama Jin ini, Jin ada, harus kita lagi kita yakini, karena Nabi Muhammad yang pernah menyebutkan dalam hadis, Al Quran pun juga menyebutkan. Cuma tidak boleh semua urusan kita kita hubungkan dengan Jin, karena alamnya beda, alam Jin dengan alammu tidak sama, tidak, eh, nggak bertemu, alamnya beda. Jin pun tidak bisa masuk alam manusia kecuali dengan upaya mereka. Dan di saat mereka masuk alamnya manusia, masuk alam materi, kira pukul juga sakit. Sehingga kalau engkau mencoba ingin memasuki alamnya kumpulkan, dibakal diganggu oleh mereka. Maka ada orang gila di saat urusan sama jin itu ada. Karena mencoba masuk di alamnya jin. Sama, jin itu, Syekh Mutawali Syarawi menjelaskan bahasanya, jin itu alamnya beda dengan kita. Mereka ingin mengganggu kita. Memang ada jin iseng itu ada jenis yang tidak tahu dengan ilmu atau apa mungkin dapat ijazah dari guru-guru yang aneh-aneh dari guru jin juga punya ilmu ingin ketemu manusia ingin apa? ingin masuk alamnya manusia masuk alamnya manusia dia tidak ada manusia dipukul sakit dia dia masuk alam jin lagi gila mungkin begitu sama orang dikit-dikit wiritan ingin ketemu jin benar dia, besok gila kan? Sudahlah ada urusan-urusan yang macam ini jadi kalau minta tolong yang jelas lah, kalau ada orang minta tolong sama Nyi Rol Kidul aneh lagi ini sekarang Nyi Rol Kidul menurutmu hamba Allah atau Dewa atau Tuhan Hah? ya setengah hamba setengah Tuhan itu sudah serik di sini. <laughs> kalau anda katakan hamba Allah kata siapa itu hamba Allah ya saya kurang tahu oh berarti kayak orang minta tolong sama kata Tadi, nggak jelas kan? Orang minta tolong kepada ka, kata, he kata, tolong aku, jaga aku, atau besi, he besi. Dan orang nggak tahu bagaimana dia minta tolong. Dia nggak sadar, dia nggak faham mana mana ini. Jadi minta tolong kepada sama manusia tidak syirik kepada hamba Allah dan kita yakini sebagai hamba dan memang begitulah sunnatullah maka boleh. Kita diperintahkan oleh Allah Agar tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan Disuruh tolong menolong Bukan syirik Minta tolong kepada manusia bukan syirik Minta tolong kepada sama manusia bukan syirik Karena manusia adalah Bisa kita minta tolong dan mengerti bagaimana menolong Minta tolong itu kepada yang berakal Hamba yang berakal Kalau kita sama kerbau, Minta tolong atau menggunakan kerbau. Anda minta tolong sama kerbau, Hah? Ya enggak lah. Hei kerbau, aku tolong. Nggak ada. Sudah. Perlu pakai saja. Kama apa? Mereka adalah ditundukkan oleh Allah untuk kita. Kita perlakukan. Untuk kita. Untuk khidmah pada kita. Nggak usah pakai minta tolong. Hei kerbau, aku minta tolong. Berarti urusan tolong menolong itu sesama manusia ini. Kalau dia sanggup pelanjian bukan urusan manusia. Nggak ada tolong menolong di situ. Akhirnya ada orang... Nyupang, cari duit, urusan setan. Nah ini karena bukan urusan manusia, babnya beda. Bisa masuk bab syirik di sini. Kalau minta tolong ini sesama manusia. Watawanu perintahnya kepada manusia, jangan urusan sama jin, jangan urusan sama setan. Kalau urusan sama setan, nanti urusan sama danyangan, kemudian anda gendroo, wek wek gombel, nanti kemenyan segala macam. Eh, kacau nih, syiriknya di situ. Ia kadang kadang orang sehat minta tolongnya kepada para setan, pakai sesajen sudah karu karukarungan, komat kamit panggil ni ni ini nyaw roh nyambah ini roh nyambah itu sudah di neraka atau di surga itu. Jadi boleh minta tolong kepada sesama manusia. Kalau ada orang minta tolong kepada jin, Imam Romli mengatakan mungkin Ibnu Hajar mengatakan dusta. Tidak perlu orang itu. Kalau ada yang minta usah urusan-urusan kayak -urusan seperti itu, akan tertipu. Sebab kalau anda bisa mempermenolak, mem mem mem mem memperbudak jin atau menjadikan jin itu hamba mu, katailah dia juga punya hawa nafsu, dia bisa membalas lebih kecil lagi nanti suatu ketika. Jadi tidak ada baiknya urusan sama jin. Jadi tidak ada pentingnya, tidak ada perlunya urusan dengan jin. Lalu kemudian minta tolong kepada yang goib. Siapa yang goib itu? Kalau Abdul Ghaib, nah hambanya So'i Haddad yang Ghaib boleh. Minta tolong Abdul Kalau yang Ghaib atau apa yang Ghaib? Harus dijelaskan di sini. Biasanya urusan bab pendukunan ini. Nah ini bab syirik di sini. Ghaib itu tidak ketahuan. Setan, bis, ini, itu. Itu yang syirik di situ nanti. Minta tolong kepada yang Ghaib. Ya kayak minta tolong kepada sesuatu yang tidak jelas itu tadi. Dan tidak banyak orang yang aneh. Biasanya orang bingung. Biasanya ini santri pengen cepat dapat karomah mau awas tapi pengen cepat jadi wali oh, pengen kaya gak mau kerja eh, pokoknya pengen instan-instan itu biasanya urusannya sama hal-hal yang sebab dihayalkan nanti itu kan gara-gara nonton film Aladin jadi bisa wah punya jin enak nanti saya bikin istana mungkin ini nanti pengen punya mobil langsung jadi mobil, eh, punya hayal dunia hayal ini, Aladin ini kan Aladin zaman dulu bu Aladin Al itu sebuah cerita di abrahudat sana ala uddin ala uddin itu ala uddin bimustafa tatoanya di difilmkan jadi ala aladin Al lah. Cuma aladin itu adalah cerita hayalan dari seribu satu malam itu ada juga cerita tentang jin-jin semua itu hayalan itu semua cerita hayalan cuman orang Indonesia itu gampang percaya dipikir ada beneran sehingga ada orang kemana-mana cari kunci yang bisa keluar jin Nih, nggak nggak ada sahaja. Dah usah macam-macamnya. Itu adalah cerita hayalan ditulis seorang sastrawan jago khayal dan hebat dan hayalannya bisa menghebohkan dunia dengan Al-Fulailah Walailah 1001 malamnya itu. Hayalan 100% nih, hebat itu. Nih nih. Masa orang Indonesia senang sama hayalan nih, enggak ada itu. Yang nyata saja. Minta tolong pada tetangga, ibu, tolong saya mau pergi, tolong dijaga rumah saya. Dengan doa-doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia usah urusan dengan yang goib Yang goib-goib Yang goib maksudnya That Allah subhanahu wa ta'ala bolehlah Memang harus begitu Minta tolong kepada Allah Adapun pun yang maknanya roh-roh goib Tidak boleh Dan itu bisa masuk bab syirik ya Karena itu bukan pekerjaannya orang soleh Biasanya urusan pendukunan itu